Bake prozesua geldialdi aldi batean dela iduriluke. Frantzes eta Espaino leztaduek indar guti egiten dutela horren laguntzeko, bainan urratxak egiten direla erraiten goiz goizbegin sortu mogimenduko gorka elega Senpereko irriak Eskoaleriko Laborantza Gambarari diaz eman laguntza itzultzea galdegiten dako prefetak hausitegian, haitzineko urtetan diadahola izanazen hausitegiaren erabakia segituko duela errandu Eskoaleriko Laborantza Gambarak. Siberuan sohutako ikastola ondituan eun haurezgoiti sartzeuntan Euskararen erabilpena sustatzeko proietuak badituzte prestatuako urteuntako eta hori landuko dute bereziago ikasturtean zehar Eta iguzkia jadanik hox dugu laione Eta leioak hasi behar ziste tinkatzen biziki bero eginen baitu eta mairu eta mabos graduko temperatura kara ipatzen ira istantian Seilabete presondegi horietan bi fermo baionako sitegia kortarato condenato du camionaren gidaria ausia duela ilbetesen deliberoa atzo emandute duyek angulemko lau opresionea bizia galdu zuten bireko istripu batean duela bi urte terdi mila franca aldeko tobidian otoak otobide basterian gelditua zen camion bat josuen eta xulotu otoaren baxnean hego eskolak eskualegi... Dat zoazin lau gazte lauak erreik hil eta hauzi hortan kamiun gidaria jojatua zen akusaturik heiotzea nahi gabean erakartzeaz, Abokatak orgeitarazi zuen hauzi denboran gazteak uh, zebaldintzetanani Bilki ziren bidearren gainean bitezia handia, droga eta alkola eta gidaria permisik gabe joek ejan dutea laiki kamiuna et ajunt leku honian gelditu Patsi Lopez, Euskadiko alderdi sozialisteko buruak adierazpen gogorrak egin ditu atzo EUSK EH Bilduri leporatu dio iraganaren asterketa kritikorik ez egitea eta buruilaren amairuan legebiltzajean biltzeko aden bake lantaldean, sozialistek ez tutela parte hartuko. EH Bilduk bere aldetik sozialistak bake gibelerat egiten ari direla salatzen du, bake prozesua beraz gu, hortan Uh, guzi horiekin zertan da Goizberiko gomitaginuen sortu mogimenduko gorka eleja bahieta nazioarteko lantaldean ari da eskerra bertzalearen zatzortzi urtez bruxelen egonda koldo gorostiaga eurodeputatuarekin bake prozesua blokatua adenez guna zer dion Nik esan gunuke prozesua eskerra bertzaleak alde bakartasunez zuela basekielako Bai Espainia eta bai e, Frantxiar Estatuek, ez zeukatela inolako borondaterik e, konponbidean engaiatzeko. Ordun e, eskera bertsaleak hainbat erabaki hartu zituen alde bakartasunean, baina erabaki guzti hoiek, naiz alde bakarrekoak izan, ez du esan nahi prozesua alde bakarrekoa izan denik hasieratik ez da gaur egun ere. Prozesua alde askotarikoa izan da, eta hasieratik e, Euskal Eragile Politiko Sozial eta Sindikal Ugariren parte hartzea izan du Baitaren nazio babesa Eta egia da ere, prozesu hontan Espainiar zein estatuek, konponbide Prozesua eta konponbidea legineak Blokeatu eta erasotzen saiatu direla. Zergatik Konponbiderako borondaterik ez dutelako Eroso daudelako Gatazka politikoa Bere horretan mantentzen Badakitelako egunen batean Gure herrian agertoki demokratiko berri bat Esarri beharko dela. Nun Erabakitzeko eskubidea, otz, autoeterminazio eskubidea, onartu garko zailan erri honi, eta horren beldur dira. Eta hor kokatu garda estatuen estrategia eta blokeo nahi hori. Gorka elega bagi eta Euskalegia baien udako unibertsitatean zen, mintzaldi bat eskein izuen joanden astean. Sempereko herriko etxeak, jaz, eskualeriko laborantza gambarari eman diru laguntza itzultzeko du paueko administrazio hauzitigian estatuaren ordezkariak erabakia irailaren hamasazpian jakinen da, eta erabakia prefetaren aldekoa balimada 2.000 euroko diru laguntza herriko etxearen gutuna eskuratu bezain laster itzuliko duela jakinarazidu laborantza intza intzaharieta Auzitegi administratiboak onartzen baldin badu, 2.000 euroko diru laguntza itzuli beharko du bai Euskal Herriko laborantza ganbarak. Haintzineko urteetan eta laguntza eman duten herriko etxe guziekin gertatu bezala, auzitegiak aldi guziz laguntza horiek ezestatu ditu, eta haste arteuntan paueko auzitegi administratiboak senpereko herriko etxeak eman diru laguntza azertzen zuen. Diru laguntza horiekin, herriaren interesa Estela aski frogatua dio prefetak, Michel Beroko laborantza ganbarako presidio. Gara bagindakien ausiteki administratiboak erabakirik, diru laguntza hori ez estatua zela. orai arte, Heriko Etsek demaiten dauzkuten diru laguntza guziak, ez ez diren dezela. Estadorek ilako borrokan hori gelditzen zen, zen gauza bakarra, ginden ahibatzen gira bazterat, egan ezak. Eh? Horritzen gira ausi handiak, ezketarekin eta estaurarekin lan. Bueno, dosier hamdi guztiak dira uh, eta gelditzen da hehikoo uh, etxe diru laguntza horiek, uh, ez estaatuak uh, direla oraigarro beti, beran uh, uh, ebiaren uh, interesa ez dela aski frogatua. Paueko aukitegi administratiboak irailaren 17an emanendu azken erabakia, senpereko herriko etxeak bere aldetik beste diru laguntza bat bozkatua du 2013 astapenean, momentuz ez da gibelerat botatua izan. Eta joan den ostiralean doniane loizunen lua eta etxe bizitza kolektiboak antolatu ekintzan ahastatu bigaztiak estira ausitaratuak izanen baina 6 euroko isuna pagatu beharko dute hori erana izan zaie atzo doniane loizuneko komisalde eta ahazoina behaz etxe saltzetako jiru agentzietan tindaketak eginak izan zirela eta horien garbitze Gastuen heinaren eh, aman, heineko amanda ukan dute. Siberuan sobitako ikastolan euntabi haur sartze huntan, borra soeku da bururatu dituzte handitze lanak bi urte iraun dute. Ikastola huntan Euskararen erabilpena sustatzeko sedeak prestatu dituzte ikasturte huntako. Ani ager zuzendaria. Horten ordin uh, nahidia gusabaltu kampuaik eta um, haurako harditin ebe kampu ne uskaz uh, mitzatzen dela. Eta estela eskola koizkuntz, sumaitentako eskolan baizik espetien zuten. Ordin kampua uh, eta um, aminibat uh, haurek amiatzen dutien jentelibat. Uh, Ibi desuai sanen beita otola sterketa. Ode nahi ginikek, uh, otogi da sale batekin eta badan, hain ganadzun, esplikadesan, nuskaz, egiten di, nula, nula biziten nuskaz. Eta gio holako jenten ganat, edo zuen jente hargin edo erlesan edo edo zuen, eta haurek ikusde zen, zentako den nuska, baliatzen aldela e aldekampun. Mm. Ala, handitze lanak bururatu direla sohütako ikastola hoktaan, aldi sohütako eskola publiko behiko brak, ez dira hor ahas bururatuak, eh, ne, primadera ontako haro txajaren gatik eh, gibelatuak izan dira, eta hau hurrak beraz eskola behian sartuko dira, omia seinduko bakantzetarik landa. Eta Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban langabezia goiti joan da aldiz nafagoa napaltze bat izan da ustailo juntan ere, behe unta behoita maha langabe gutiago. Eunta hirutan oita amairu mila presuna lanik gabe dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban. Futbolean os, Iruñeko Osasunak entrenatzale bat uh, ukanen du laster Jose Luis Mendilibar Iruñeko trebat zailea beraz baztertua izan da Sasoinuntan nafartarek hiru partida jokatu dituzte hiruak galdu eta Osasuneko arduradunek erabakia hartu dute bizkaitara beraz baztertzea lau izen badituzte kargu hojtarako eta horietan Jabi Grazia da gehienek Kaipu Hau nafagtagada, behoi eta giru urte ditu, eta Almeriako taldearen entrenatzaile egona da, orain uh, laster izendatuko dute, zer nahi gizaz, trebatzaile behia, zerren eta biha jasiko beita uh, taldearen uh, trebatzen. Eta errukbilan orai, topa malau xapelketako laugarren egunean ariko dira baiona eta miahitze, biak kanpoan baiona joan enda Klerk eta miahitze oionak zerat.